Потісатко став для свого тимчасового господаря майже рідним. Сергійко вже й забув, як зовсім недавно вони з мамою іронізували з приводу недоречного подарунка. Синій пухнастик став на якийсь час єдиною втіхою, рятівною соломинкою, а згодом ще й незрозумілим, але таким своєчасним засобом зв'язку з мамою, яка й досі була невідомо де і от тепер Сергійку усвідомлював, що не він, а цей, як він відрекомендувався, клай є справжнім господарем, а точніше другом синьому пухнастикові. У одного сяяли очинята ліхтарики, інший сам випромінював усе більше світла, отож купол, яким ніби були накриті усі четверо, посвітлішав і ніби трохи відступив. «Клаю, наскільки я розумію, ти повернувся додому?» – спробувала іще більше прояснити ситуацію Сніжана. Хлопчина притулив щасливого міні-робота до грудей, ніби даючи зрозуміти, що повертати його колишньому власникові не має наміру. «Друзі, який я вдячний, що ви повернули мені мого тісадко!» – сказав він. «Я вже майже втратив надію, що колись мій міні-робот знову буде зі мною, і що я стану таким, як раніше. Я ваш боржник». «Як же я тепер зможу спілкуватися з мамою?» – зажурився Сергійко. «Може, попросити Клая, щоб залишив нам пухнастика, поки я не, не знайду її? Але хіба я можу бути впевненим, що матиму можливість його колись повернути?» Я ж взагалі нічого не знаю про цей світ і про те, що на нас усіх чекає наступної миті. Сторінка 63 Поки хлопчик терзався в сумнівах, купол над ними то трохи нахмурювався, то знову ясніше. Сергійко зі Сніжаною вже трохи призвичаюлися до такого стану речей і мали, бодай, приблизне уявлення, чому так відбувається. «Та ви не турбуйтеся!» Знову порушив тишу Клай. «Якщо тільки нам вдасться вибратися з капсули, я допоможу вам зробити все, для чого ви прибули до отісу. Я знаю, що ваші наміри добрі. Те, що я знову отісат, а не щур, красномовний доказ тому, без вашої людяності я не зміг би знову прийняти людську подобу». «Що ж все-таки сталося з твоїм світом і з тобою самим?» – запитала Сніжана. «Спробую швиденько розповісти найголовніше», – пообіцяв хлопчик, – «бо хоча поспішати в отісі й не прийнято, та й зволікати нам не можна. Скоро лихоманці дізнаються, що до отісу потрапила свіжа сила добра, і тоді нам усім доведеться не солодко. Зовсім уникнути небезпеки нам не вдасться, однак головне – встигнути просунутися якнайближче до арени дідухів». Тоді сили будуть рівними, і шанс здолати зло Отісу буде набагато вагомішим. Сергійко зі Сніжаною уважно слухали хлопчину, але сказане ним... ним і ще більше заплутало прибульців. Зовсім недавно Отіс жив нормальним життям і мало чим відрізнявся від вашого світу, почав Клай. «А звідки ти знаєш, як виглядає наш світ?» – здивувався Сергійко. Клай засміявся. Я цілу добу жив із тобою в одній квартирі, супроводжував тебе повсюди, а ти не помітив. Сергійко не міг повірити в почуте. Він згадав, як мало не заглядав під кожне ліжко, шукаючи маму в день її зникнення. Невже велетенський Щурисько міг уникнути зустрічі з ним? О, це було непросто. Я заховався в шафі з постільною білизною. «Мені конче потрібно було повернути собі отісатку і самому повернутися до отісу». Сторінка 64. «Але я не знав, як це зробити». «А як ти потрапив у наш вимір?» – запитала Сніжана. О, ті сатів, які через певні причини, дізнаєтеся про них трохи згодом, втратили людський вигляд, вилучали їхні міні-роботи, щоб ті не могли спілкуватися між собою, все більше стаючи подібними до тварин. Мешканці нашого виміру, які все ще зберігають людську подобу, навіть не знають, що ті люди, щурі, яких звідусіль проганяють, влаштовують полювання на них – не мутанти, не жертви генних комбінацій – а їхні брати, і що ніхто з них самих не застрахований від нашої участі.